Leacul rugăciunii Rolul rugăciunii și efectele ei tămăduitoare. Prin credință, omul îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu și Stăpâna Său și singurul tămăduitor al patimilor sale. Prin pocăință, se întoarce la el și, căindu-se pentru greșelile sale, așteaptă de la el iertarea lor, recunoscându-și stare de boală cu simțirea vie și dureroasă a neputinței și slăbiciunii sale. Se apropie de el, dorind din tot sufletul să nu se mai despartă de el. Rugăciunea însoțește și credința și căința. Prin ea omul cere ajutorul lui Dumnezeu ca să primească de la el tămăduirea de patim, curățirea de păcate. Prin ea se deschide cu toată ființa sa, harul lui și se unește cu el. Prin rugăciune, omul se așează în fața lui Dumnezeu, vorbește cu el, și se unește cu el. Ea este, cum spune Sfântul Grigorie Palama, legătura care unește fapturile cu Creatorul lor. O astfel de legătură se creează de sigur și prin primirea Sfintelor taine, mai ales prin botez, mirungere și euharistie, care prin plinătatea Harului îi redau omului strălucirea din tâia chipului lui Dumnezeu din el și resta ca asemănarea cu el. Dar aceasta, se face, așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, în chip tainic, doar ca potențialitate. Creștinul urmează să facă lucrător harul primit, să sporească în el și prin el. Iar pentru aceasta rugăciunea este absolut necesară, iar rolul ei esențial. Prin rugăciune, omul intră în legătură personală cu Dumnezeu. Aflat în el prin harul său, se predă lucrării mântuitoare a harului, și se face de bunăvoie și într-o cunoștință împreună lucrător cu acesta, la mântuirea și în dumnezeirea sa în Hristos, prin Sfântul Duh. Apropiindu-se astfel de Dumnezeu, ținta sa este acum să sporească în apropierea de El, nu pentru că Dumnezeu ar fi departe, ci pentru că omul rămâne departe și în afara celui care este mai lăuntric decât toate cele din un lui. Și chiar cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, mai aproape de om decât însă și inima sa, fie din pricină că s-a înstrăinat de el prin păcat, fie că nu și-a cu totul harul primit. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, scrie Sfântul Grigorie Palama, nu pentru a-L aduce la noi, căci El este pretutindeni, ci pentru a ne înălța pe noi spre El, prin rugăciunea pe care o aducem, și pentru a ne întoarce la El. Sfântul Dionisii Areopacitul spune cu alte cuvinte același lucru, dacă este într totul adevărat că Sfânta Treime este prezentă în toate făpturile, nu orice făptură se sălășluiește în ea. Dar prin rugăciunile prea curate și stăruitoare pe care le aducem, ajungem să ne sălășluim în ea. Rugăciunea se vădește astfel a fi pricinuitoarea locuirii de săvârșitea Harului în om. Dumnezeu să ne neîncetat Harul Său asupra oamenilor, dar nu îl silește pe om să-L primească. Respectând libertatea omului, el așteaptă în marea lui milostivire, ca acesta să i ceară. Rugăciunea este cea prin care închip liber și într-o cunoștință, omul cere harul lui Dumnezeu și cerându Dumnezeu îndată îi ascultă rugăciunea. Auzim cum Hristos însuși și apostolii să-i spun, Cereți și vi se va da, orice ne cere, ia. Matei 7, cu 7, 8 toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Matei 21 cu 22. Cereți și vi se va da, că oricine cere, ia. Luca 11 cu 90. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Ioan 14 cu 14. Orice cerem, primim de la El. 1 Ioan 3 cu 22. Hristos ne spune că harul și darul lui sunt deja prezente în noi. Toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11,24 cu 24. Dacă omul și-a însușit harul prezent în El, aceasta se întâmplă, pentru că nu s-a întors prin rugăciune spre Cel care l-a dăruit și care este el însuși, prezent în acest har, și ni se dă prin El. Nu aveți pentru că nu cereți. Iacov 4 cu 2. Pentru ca să fie ascultată, rugăciunea trebuie făcută așa cum se cuvine. Dacă cereți și nu primiți, aceasta se întâmplă pentru că cereți rău. Iacov 4,3 Rugăciunea trebuie să se facă cu credință. Matei 21,22 De asemenea, Sfinții Părinți socotește stare de căință ca absolut esențială pentru rugăciune. Astfel, Sfântul Ioan Castian, Spune că prin ea se ajunge la adevărata rugăciune când, cunoscându-și păcatul și neputința, sufletul nostru se dăruiește în gemete și suspine lui Dumnezeu. Evagrie scrie și el, Simțirea rugăciunii este adunarea cugetului, împreunată cu evlavia, cu străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu mărturisirea greșalelor, cu suspine nevăzute. Fără căință, rugăciunea nu este bine primită și pentru a se apropia de Dumnezeu, omul trebuie să înțeleagă mai întâi cât de mult s-a depărtat de la el. Pentru a primi temăduirea de reile sale, trebuie să cunoască mulțimea greșelilor sale și să se căiască pentru ele. Pentru a primi harul, trebuie mai întâi să simtă cu durere câtă nevoie are de el. În afară de credință și căință, alte condiții ale rugăciunii bine primite sunt atenția, privegherea și trezvia, Râvna fierbinte, stăruința, smerenia și îndeosebi curăția inimii. Se cuvine de asemenea ca cererea să fie după voia lui Dumnezeu, Cel care ne vrea binele și știe care sunt cu adevărate nevoile noastre. Rugăciunea, fiind pricinuitoare primirii de pline a Harului, este prin aceasta pricinuitoarea tămădirii omului și a întoarcerii sale într-o sănătate. Prin ea, Omul se adresează lui Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, pentru a primi de la el vindecare de toată răutate. Numai Dumnezeu singur este ajutorul și sprijinitorul tău. Știm, spune Sfântul Varsanufie, că cei bolnavi au nevoie totdeauna de doctor și de leacurile de la el. De aceea și prorocul strigă zicând, Doamne, scăpare te-ai făcut nou în neam și în neam. Salm 89 cu 1. Iar dacă El este scăparea noastră să ne aducem aminte că zice, cheamă-mă pe mine în ziua necazului tău și te voi izbăvi și mă vei prea mări. 49 cu 16. Sfântul Ioan angură de aur, spune că în timpul rugăciunii, îi arătăm doctorului rănile ca să ne tămăduim Și îi învață pe cei căzuți în boală, din pricina păcatului. Nu căutați sprijin la oameni. Nu priviți spre cei care vă dau numai un ajutor trecător, părăsind aceasta. Alergați cu minte la doctorul sufletelor. Singurul care poate să vă răcuiască rănile inimii este Cel care a creat toate fapturile și cunoaște toate faptele noastre. Ajunge să strigăm din adâncul inimii spre El și înaintea Lui să vărsăm lacrimile noastre. Iar Sfântul Ioan Scărarul, îl sfătuiește pe cel ce se roagă să ia drept pildă de rugăciune pe ceea acelor bolnavi în fața doctorului când li se taie sau li se arde vreo rană. Ca răspuns la rugăciunea sa, omul primește de la Hristos leacurile potrivit stării sale și zbăvirea de boală. De aceea, nu este de mirare că Sfinții părinți să o rugăciunea ca un leac, deosebit de puternic și folositor. Rugăciunea este doctorie, scrie Sfântul Ioan Gure de Aur, și încă, rugăciunea este leacul mântuirii, este izbăvirea noastră, doctoria sufletului și leac pentru relele lui. Puterea rugăciunii vindecă bolile. Sfântul Isaac Sirul arată și el că rugăciunea este ajutor în ascuțișul bolilor, iar Sfântul Ioan Scăraru, personificând rugăciunea, o face să spună, Veniți la mine! Și eu voi da vindecare rănilor voastre. Sfântul Ioan Gură de Aur, Laudă neîncetat nemăsurata puterea rugăciunii. Mare este puterea rugăciunii. Nimic nu este mai puternic decât rugăciunea fierbinte și curată, Căci numai ea ne poate izbăvi de răutățile de acum. Să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și Lui să cerem orice lucru, Căci nimic nu este mai de folos ca rugăciunea. Ea face cu putință cele ce par cu neputință, Ușoare cele grele, și netede și ușor străbătut, căile presărate cu Stave. În timp ce fără rugăciune omul nu poate face nimic, potrivit cuvintelor, fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15,5. Prin ea toate ei sunt cu putință omului, și prin ea îl cheamă în ajutor pe Cel ce poate să facă prin puterea cea lucrătoare noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi. Efeen 3 cu Pentru că păcaturi și patimile sunt forme de boală și rădăcina tuturor bolilor, mai întâi de toate, omul trebuie să-i ceară lui Dumnezeu, iertarea și curățirea de Ele. Orice scrie că orice rugăciune trebuie făcută cu căință, recunoscându-ne vinovați în fața lui Dumnezeu de propriile noastre păcate și cerând mai întâi, iertare pentru greșelile din trecut. Virtutea tămăduitoare a rugăciunii se vedește deci, în primul rând, în izbăvirea de păcat. Rugăciunea, spune Sfântul Ioan Curădeau, de Aur, este leac împotriva otrăvii păcatului, doctorie pentru greșelile noastre. Iar în altă parte arată, zilnic ne rănim în tot felul, să dăm rănilor noastre leacul potrivit pentru ele, care este rugăciunea. Căci Dumnezeu, dacă rugăm cu luarea minte din tot sufletul, și cu ardoare inimii poate să ne ierte păcatele și să ne curățească de ele. Sfântul Ioan Scărarul spune și el că rugăciunea este leac al unor mari greșeli. Iar Sfântul Nicolae ca Basila scrie, Numele lui Dumnezeu îl chemăm și cu gura și cu dorința și cu gândul Pentru a pune pe toate părțile prin care am greșit leacul cel mântuitor și vindecător. Căci așa ne învață Apostolul Ioan, iertate au fost păcatele pentru numele Lui. 1 Ioan 2,12 În chip profund, rugăciunea-l tămădește pe om de patimie sale, care sunt pentru el adevărate boi. Le dezrădăcinează din ființa sa și le inimicește cu totul. În timp ce păcatele sunt greșeli de moment, patimele arată suferința în păcat și de aceea, pentru tămăduirea lor, este nevoie de o rugăciune neîncetată. Știm că a chemat neîncetat numele Lui Dumnezeu. E un leac care nimicește nu numai toate patimele, ci însă-și lucrarea lor," scrie Sfântul Varsanufie, arătând că felul în care se face acest lucru minunat rămâne de neînțeles pentru om. Precum impune doctorul leacul sau pune un plasuri pe rană și prin aceasta lucrează fără să știe bolnavul cum, așa și numele Lui Dumnezeu chemat de noi în lătură fără să știm noi cum toate patimele. Rugăciunea este un leac care curăță sufletul până în tainițele sale cele mai întunecate. Rugăciunea are puterea de a stinge păcatele și patimile cele mai ascunse și neștiute, pentru că ea cere ajutorul celui care vede în ascuns, Matei 6 cu 18, care cearcă inimile și rărunchii, Psalmul 7 cu 9, care luminează cele ascunsele întunericul și vădește sfaturile inimilor, 1 Corinteni 4 cu 5. Și care are puterea de a nimici păcatul și de a pierde cu totul patimile. De aceea, creștinul pe care păcatul îl împiedică să-și vadă dâncurile cele ascunse, unde s-au cuibărit patimi de care nici nu știe, trebuie să se căiască, și de aceste patimi știute, și să roage pe Dumnezeu să l zbăvească de ele. Sfântul va să nu fie scrie astfel. Mă rog, ziua și noaptea să fiu curățit de patimele mele, arătate și ascunse. Odată cu patimile, rugăciunea pune pe fugă pe cei care sunt pricinuitorii lor, cei care tulbură sufletul și îl rănesc de moarte, pe diavol și duhurile cele rele, risipind nenorocitele urmări ale lucrărilor, lor, iar în această privință rugăciunea lui Isus are o mare putere. Roadele tămăduitoare ale rugăciunii sunt numeroase. În primul rând, ele sunt simțite de minte. Prin rugăciune, mintea pe care păcatul a făcut-o greoaie și ca și moartă se trezește, redevine sprintenă și revine la viață, căci în rugăciune stă viața ei. De acum, ea iese din străinarea în care era ținută de lumea sensibilă și a reprezentărilor iluzorii pentru a se regăsi pe sine, ajungând la lucrarea proprii menirii sale, căci așa cum arată Evagriei, Mintea este din fire predispusă a se ruga. Rugăciunea face mintea să-și împlinească propria lucrare. Rugăciunea este lucrarea demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei. Lucrând potrivit firii sale, mintea îndepărtează și leapă de orice reprezentare, imagine sau gând. Străină de rugăciune își concentrează în ea. Întreaga putere de cugetare și de înțelegere, și găsește așa cum arată Ivagrie, întreaga tărie, sănătate de plină. Starea de căzut a omului face ca mintea omului să fie întotdeauna mobilă și chiar foarte mobilă. Ea nu poate sta niciodată în repaus, ci aleargă prin propria imobilitate și zboară în toate direcțiile, având a suferi mișcare neîncetată a gândului care o agită, o tulbură și o fac să cutreirii și să rătăcească fără rost. Rugăciunea însă scoate mintea din rătăcirea și robia ei obișnuită, o adună în ea însăși prin întoarcerea din împreștirea ei obișnuită, dându-i tărie și stabilitate. Statornicia minții este un rod al sinergiei realizate în rugăciune între strădane omului și Harul Dumnezeiesc, singurul care îl poate face pe om în stare să-și domine stâmpărul minții. Că este așa, vedem din cele ce învață Sfântul Ioan Scărarul. E proprie minții nestatornicia, dar e propria lui Dumnezeu să o poată statornicii. De ai i dobândi nevoința neîntreruptă, va veni în tine cel ce, închizând între țărmuri mare minții, îi spune rugăciune, vin până aici și să nu treci de aici." Iov 38,11. Nu poate fi legat Duhul, dar unde e ziditorul Duhului, toate se supun lui. Eliberată de tot acest zbucium, mintea omului ajunge să cunoască liniștea și pacea, și atunci când se unește cu inima, dăruiește această pace întregului suflet și chiar trupului. Nu este vorba nici de cum de liniștea cea după trup, însoțită de slavă, de șartă și trofie, care se ivește atunci când închip viclean, diavol încetează de a mai lupta nenorocitul suflet, care le împlinește toate voile, ci de pacea ca dar al Sfântului Duh însoțită de smerenie și căință de plină. Rugăciunea duce la pacea și liniștea sufletului prin puterea pe care o are, pe de o parte, de a resipi frica și îndeosebi forma ei cea mai perfidă, neliniștea, angoasa, care din pricina caracterului ei nemotivat, nu poate fi cumbătută direct la modul antiretic, adică opunându-i argumente logice. Legată cel mai adesea de lucrare diavolului. Aceasta poate fi brită numai prin rugăciune și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Psalmul 49,16 Numai puterea lui Dumnezeu, chemată în rugăciuni, îl poate tămădui pe om de această boală înfricoșătoare, care pătrunde în toate ungherile sufletului și îi atacă chiar și trupul, lăsându-l pe om pradă propriului chin. Și cu totul neputincios, neliniștea sau angoasa, fiind pricina celei mai mari neputințe și slăbiciuni. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul, urmând psalmistului, spune, Lovește pe vrăjmași cu numele Lui Isus, căci nu e în cer și pe pământ armă mai tare. Izbăvit de boală, mărește pe Cel ce te-a izbăvit. Rugăciunea nu numai că oprește viforul gândului, ci și mulțimea lor o stinge, căci prin luarea mintei ea strânge toate cugetele într-unul singur, cugetarea la Dumnezeu, care ajunge singurul cel al tuturor puterilor sufletului. Duhul omului nu mai este fermițat în nenumăratele și feluritele gânduri pe care le naște rătăcirea sa, în lumea sensibilă, iar sufletul nu mai este tărât în toate părțile de puterile sale, care lucrează fiecare pe temeiuri deosebite unele de altele și în scopuri lipsite de înțeles și rânduială. Prin rugăciune se ajunge la unificare în întregimea minții și a sufletului. După cum spune Sfântul Macare egipteanul, sufletul pe care păcatul îl făcuse asemenea unei case ruinate, revine la frumusețea, rânduială și bună cuvința sa din tâi. Atunci când mintea s-a unit cu inima, puterile sufletului, luând parte cu toate la rugăciune, nu mai rătăcesc în lumea sensibilă și nu mai lucrează contrar firii, ci se întorc și se îndreaptă spre Dumnezeu și astfel își regăsesc în ele lucrarea proprie pentru care i-au fost date omului de Creatorul său. În această folosire a lor, potrivit firii și menirii lor, ele își redobândesc sănătatea pierdută. Astfel, cum arată Evagrie, rugăciunea vindecă partea pătimașa sufletului, adică, pe de o parte, puterea poftitoare, care încetează de a mai râvni lucrurile din lume pentru a-L dori numai pe Dumnezeu și pe cea agresivă, care nu se mai iuțește împotriva aproapele și pentru a dobândi lucrurile lumii pe care le poftește, ci se pornește contra diavolului și gândurilor, fie ele cugete ale răutății, fie gânduri simple, dar care caută să fure mintea de la rugăciuni și să-L întoarcă pe om de la Dumnezeu. Rugăciunea, care pentru a fi curată, alungă orice reprezentare de orice natură ar fi ea și mai întâi de toate orice imagine, îl scoate pe om de substăpânirea tiranică a imaginației, tămăduindu-l de toate manifestările ei patologice. Rugăciunea, de asemenea, tămăduiește memoria. În stare de de a omului, ea este aducerea aminte de lume și prin aceasta uitarea lui Dumnezeu și de aceea, cu totul bolnavă, și molipsind și celelalte puteri ale sufletului pe care le abate de la calea duhovnicească. Oricum spune Sfântul Isihie Sinaitul, răul uitării și cele ce izvorăsc din ea, le că sigur paza minții și chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa ajunge memoria să se schimbe cu totul și să devină rugăciune, uitarea lumii și încetarea risipirii cugetelor și aducerea mintei de Dumnezeu regăsindu-și în această firească folosirea ei sănătatea. Căși memoria din fire este simplă și numai păcatul, așa cum am văzut, a împrăștiat-o și a o în multe și înfelurite amintiri. În smerenia rugăciunii, ea își regăsește firească unitate din tâi. Sfântul Grigorie Sinaitul scrie așa, Tămăduirea amintirii este întoarcerea de la amintirea rea, născătoare de gânduri stricăcioase, la stare ei simplă de la început. Amintirea o tămăduiește. Pomenirea stăruitoare lui Dumnezeu, întărită prin rugăciune. Prin această lucrare, care este întru totul potrivită naturii sale, memoria contribuie la tămăduirea întregului suflet, prin ea toate celelalte puteri ale sufletului, aflându-se în prezența lui Dumnezeu. E propriu bărbatul iubitor de virtute, să țină pururea pământul inimii în focul pomenirii lui Dumnezeu, Ca așa, curățindu-se răul puțin câte puțin, sub dogoarea bunei pomeniri, Sufletul să se întoarcă cu desăvârșire la strălucirea sa firească spre și mai multă slavă. La capătul acestui drum, afirmația lui Evagre că rugăciunea curată Îl unește pe om cu Dumnezeu, se întâlnește cu cea Sfântului Isaac Sirul, care spune că unirea duhovnicească este amintirea nepecetluită, care arde în inimă cu un dor înfocat. Nici trupul nu rămâne lipsit de efectul tămăduitor al rugăciunii, căci și el participă la ea, armonizându-se cu sufletul, dându-i din puterile sale, păstrând o atitudine cuvenită, folosindu-și facultățile proprii ca să înlesnească rugăciunea, și chiar rugându-se el însuși, după măsura și potrivit naturii sale specifice, îndeoseb prin metanie. Când ne rugăm, ridicăm capul, întindem mâinile la cer și ne sculăm în picioare, trupul însoțind răvna Duhului nostru, scrie Clement Alexandrin. Rugăciunea ajută în acest fel la împlinirea sfatului apostolului. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Romani 12:1. Ea este astfel una dintre lucrările comune ale Sufletului și trupului, care nu țintuiesc Duhul de trup, ci ridică trupul aproape de vrednicia Duhului și îl înduplică și pe el să tindă în sus, îndeosebi rugăciunea lui Isus, în care trupul. Și în special centrul său, inima, joacă un rol fundamental. Dorirea fierbinte a lui Dumnezeu, vădită de plin în această rugăciune, curățește toate puterile sufletului și ale trupului. Prin curățirea sufletului și în deosebea laturii sale pătimitoare, se curăță și trupul, care nu mai este mișcat de patimile trupe și materiale, căci partea pătimitoare, astfel curățită, Întorcând spre sine trupul, îl atrage de la plăcerea pentru cele rele, Când în sufletului, prin rugăciune, este nimicit asaltul răului, atunci ia aparte și trupul la sfințenie, dobândind putere de a pune capăt pornilor păcătoase. Prin aceasta, omul poate primi în întreaga lui făptură Harul Dumnezeiesc. Harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestea să pătimească, să experieze cele dumnezeiești, în chip fericit împreună cu sufletul. Astfel, trupul se împărtășește nemijlocit de rânduiala, unificarea și pace pe care rugăciunea le aduce în suflet. Rugăciunea face ca diferitele facultățile trupului să lucreze în vederea atingerii unui unic și același cel, Dumnezeu. Ea unifică astfel trupul, dar îl și reunește cu sufletul. Datorită ei, omul își regăsește unitatea armonioasă a Constituției sale, psihosomatice firești, abolindu-se starea de separare dintre suflet și trup, caracteristică firii căzute. În rugăciune, trupul încetează de a mai fi robit de lumea sensibilă. Se reîntoarce către sine, cum spune Sfântul Grigorie Palama, altfel spus, nu mai este înstrăinat și bolnav nu mai lucrează împotriva firii și își le găsește adevărata fire și sănătatea spirituală, folosindu-și puterile și facultățile pentru a-i plăcea lui Dumnezeu, potrivit adevăratilor meniri firești. Într-adevăr, rugăciunea implică, prin concentrarea care se cere în timpul ei, paza simțului, prin care ele sunt abătute de la lucrarea lor după pofta trupului. De asemenea, toate celelalte ale trupului sunt vindecate prin rugăciune, trecând de la o activitate care nu ține seama de Dumnezeu la o lucrare potrivit voinței Lui. Ea face ca limba să rostească cuvinte adresate lui Dumnezeu, să vorbească despre El și într-o El, cu pace, blândețe, curaj și înțelepciune. Urechile le face să asculte învățăturile dumnezeiești, nu numai ca să le audă pe ele, ci după cuvântul lui David ca să-și amintească de poruncele lui Dumnezeu spre a le împlini pe ele. Salmul 102, cu 18 Datorită ei, mâinile și picioarele noastre slujesc voi dumnezeiești. În toate acestea, vedem că rugăciunea îl face pe om liber cu adevărat. Îl scoate din mărginirea înrobitoarea eului său pătimaș pentru a-l deschide infinitul lui Dumnezeiesc. Tămăduindu-l pe om de păcat și de patim, rugăciunea scoate din robia lor. Și îl zbăvește din nenorociitelor lor urmări. După cuvântul Apostolului, omul este izbăvit din robia stricăciunii, Romani 8.21. Rugăciunea îl scoate pe om din străinarea păcatului, nu mai este mânat de puteri rele și străine, nu mai este supus legii păcatului care locuiește în el, conform Romani 7 17, 20 și 23 Își regăsește în Dumnezeu adevărata sa ființă. Și ajunge astfel să săvârșească el însuși binele pe care îl voiește. Simpla redobândirea firii sale autentice îi redă libertatea, căci aceasta constă așa cum spune Sfântul Grigore Denisa în identitatea cu propria fire și în conformitatea cu ea. Rugăciunea îl face pe om liber și pentru faptul că îi îndreaptă dorința și voința către Dumnezeu, țelul lor firesc, iar libertatea este după cum arată Sfântul de-a al Foticei, voința sufletului rațional, care e gata să se miște spre ceea ce vrea. În sfârșit, rugăciunea le liberează pe om, pentru că acesta primește prin ea lumina Duhului, care, luminându-i mintea, îl ferește nu numai de greșeli, ci îl și scoate din amăgire de lumea fantasmatică, creată de forma de cunoaștere delirantă, la care l-au adus păcatul și patimile. Omul primește, în schimb, puterea de a se cunoaște, în chipul cel mai înalt și profund cu putință, adevărul care îl face liber. Ioan 8, 31 Pentru că, în rugăciune, omul ajunge să cunoască adevăratul bine și să alerge spre el, fără să mai stea pe gânduri, libertatea pe care o primește prin ea, nu este libertatea nedeplină a celui care alege, în urma unei îndelungate chipzuințe, ci cea cu totul desăvârșită care se îndreaptă pe dată spre Cel cu totul bun. Unit cu Dumnezeu prin rugăciune, împărtășindu-se de slava sa, omul ajunge la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, Romanii 8:21, adică se face părtaș prin har al libertății lui Dumnezeu. Se cuvine să arătăm că pe lângă darul tămăduirii, rugăciunea are și darul de a-l feri pe om de boala păcatului. Rugăciunea, spune Sfântul Ioan Gurădeau, este păzitoarea sănătății. Rugăciunea este o mare bine, de mult folos pentru mântuire, că ce apăzește sufletele noastre, mai arată el. Sfinții părinți o numesc adesea armură, Păvază, Adăpost și Liman, Zid de Apărare. Turn puternic este numele Domnului, cel drept la el își află scăpare și este la Adăpost. PINDO 18 cu 10. Puterea sa de ferire se vădește în două feluri. Rugăciunea pe cele bune le păstrează neștirbite și îndepărtează pe dată relele, spune Sfântul Ioan Curădeaului. În general, rugăciunea îl întărește pe om, din ea izvorăște de plinătatea puterilor sale. Puterea celui ce se liniștește stă în bogăția rugăciunii, scrie Sfântul Ioan Scăraru. Și mai ales rugăciunea îl face pe om puternic la vreme de ispită. Părnia se împotrivește și binește în denurile la păcat, ferindu-l de a mai cădea în boala patimilor. privește și vă rugați ca să nu intrați în ispită, Matei 26 cu 41. Rugați-vă ca să nu intrați în ispită, Luca 22 cu 40, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Puterea ei de păzire este atât de mare încât este cu neputință pentru cel care se roagă așa cum se cuvine, cu inimă fierbinte și care îl cheamă neîncetat în ajutor pe Dumnezeu să cadă vreodată în păcat. Prin rugăciune fierbinte, cu adevărat omul dobândește întotdeauna ajutorul dumnezeiesc, care îl face în stare să înfrunte orice vrăjmaș. Lupta împotriva ispitilor este de fapt lupta împotriva diavolului, care îl seamănă în suflet, iar prin rugăciune omul este întărit pentru a o putea duce. Puterea irascibilă a sufletului, este cea care are de dus acest război. Prin rugăciune ea dobândește forțele necesare pentru a ieși biruitoare, dar ea întărește și mintea și o face vitează și culoarea mintei pentru a conduce bătăliile duse de puterea irascibilă împotriva puterilor vrăjmașe spre folosul tuturor la putere ale sufletului. Astfel, omul stă neclintit în fața atacurilor dușmanilor, zădărnicind sfaturile lor cele viclene, fie ele cât de ascunse și făcându-i cu totul neputincioși. Cel care stă înaintea lui Dumnezeu într-o simțire a inimii rugăciune, stă ca un stâlp neclentit, nebat jocuri de niciunul dintre vrăjmașii cei nevăzuți. Spune Sfântul Ioan Scăralu, Prin aceasta rugăciunea al ferește pe om de toate bolile și de formele de nebunii pricinuite nemijlocii de diavol. ea al ferește mai ales de mult temuta angoasă, care se strecoară în suflet, îl înfricoșează și îl face slab. Rugăciunea îl face pe om să se lepe de încetul cu încetul de lume și de sine însuși, căci așa cum arată Sfântul Isaac Sirul, rugăciunea este o omorâtoarea gândurilor voinței după viața trupului. Cel care se roagă este întru totul potrivă cu Cel ce a murit lumii, iar a stărui rugăciunii este una cu a se tăgădui cineva pe sine însuși. Rugăciunea al face pe om să-și biruiască firea căzută și duce la omorârea omului celui vechi și, unindu-se prin ea cu Dumnezeu, se îmbracă în omul nou. Prin lucrarea care este proprie, adică vorbirea cu Dumnezeu, rugăciunea ne duce la unirea în cu Dumnezeu, cunoscând din nou stare de apropiere și familiaritate cu el pe care o avea Adam în rai. Ea este unirea omului și a lui Dumnezeu. Și pentru că este pricinuitoarea tuturor virtuților, îndeosebi prin virtutea iubirii, pe care mai mult decât oricare altă lucrare duhovnicească are darul să o trezească și să o sporească, îl leagă ea pe om de Dumnezeu. Rugăciunea se face pentru ca să dobândim dragostea de Dumnezeu, căci în ea aflăm pricinile ca să iubim pe Dumnezeu, scrie Sfântul Isaac Sirul. Dragostea este rodul rugăciunii, spune el în altă parte, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul arată legătura strânsă dintre dragoste și rugăciunea curată. Cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela se și roagă cu totul neîmprăștiat, și cel ce se roagă cu totul neîmprăștiat, acela și iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Într-un cuvânt, atunci când rugăciunea intră într-un suflet, toate virtuțile intră împreună cu ea iar omul își dobândește astfel sănătatea tuturor puterilor sufletești și a întregii sale ființe, bucurându-se de mulțimea nesfârșită a bunului pe care lii îi rugăciunea. Pentru că prin rugăciune, doctorul sufletului curățește mintea, sufletul și trupul omului, prin ea se ajunge la cunoașterea duhovnicească. Tămăduindu-l de patim, Dumnezeescul doctor, îl scoate pe om din întunericul care îl împiedica să cunoască așa cum se cuvine toate cele ce sunt și îl făcea să rătăcească, amăgindu-l prin tot felul de închipuiri și nelucii, lipsindu-l de cunoașterea singurului lucru de trebuință pentru el. Curățit de patim, omul primește lumina Duhului Sfânt. Tot ceea ce mai înainte era de neînțeles pentru el devine cu totul limpede. Omul ajunge mai întâi de toate să se cunoască pe sine însuși așa cum este. Sfântul Isihie Sinaitul arată că singura rugăciune îi dă omului cunoștința lăuntrică, iar Sfântul Ioan Scărarul o socotește în această privință ca vădirea stării dinăuntru. Starea tălăuntrică ți-o arată rugăciunea, că și cuvântătorii de Dumnezeu au socotit-o pe aceasta oglinda călugărului, scrie el în altă parte. În rugăciune, luminat de Sfântul Duh, omul devine conștient de cele care altădată îi rămâneau neștiute, ajungând să-și cunoască străfundurile în care zac patimile cele ascunse. El află totodată și mijlocul prin care se poate lecui de ele. Așa cum sufletul, lucrând prin trup, simte mădularele bolnave, tot așa și mintea, prin lucrare proprie, adică prin rugăciune, învață să-și cunoască puterile proprii și prin cele care îi se împotrivesc, Descoperă porunca asta stare să o vindece, scrie vagri. Astfel, omul poate înainta spre vindecare de plina sufletului său. Când omul se roagă fierbinte, spune Sfântul Petru Damaschin, mintea începe să-și vadă greșelile sale ca nisipul mării, și aceasta este începutul luminării sufletului și dovadă sănătății lui. Astfel, omul ajunge prin rugăciune la cunoașterea adevăratei sale firi. Se vede în realitatea sa spirituală, de chip al lui Dumnezeu. De aici rugăciunea se vădește a cheia adevăratei cunoașterea seminilor și a tuturor celor ce sunt în lume, căci celui ce cunoaște sinele i s-a dat cunoștința tuturor și în cunoștința de sine se află plinătatea cunoștinței tuturor. Odată cu cunoașterea de sine, așa cum vom vedea mai departe, în rugăciune, omul dobândește cea mai înaltă formă de cunoaștere a lui Dumnezeu de care poate să aibă parte, cea pe care însuși Dumnezeu binevoiește să dorească prin harul Duhului său cel sfânt. Metoda de rugăciune este hastă. Tot ceea ce am spus mai înainte se poate raporta la toate formele de rugăciune, dar privește în deosebi și mai presus de orice. Rugăciunea lui Isus, care ocupă un loc cu totul special în spiritualitatea ortodoxă, fiind considerată forma cea mai desăvârșită de rugăciune, care adună în ea virtuțile tuturor celorlalte. Ei se dă numele de rugăciune, în sensul strict al cuvântului, de către Sfinții Părinți, fiind pusă mai presus de orice altă formă de rugăciune, în special de psalmodieri. Această rugăciune desăvârșită, este legată esențial de contemplare. Rugăciunea aceasta, sucotită culmea vieții duhovnicești, este totodată și temelia ei, fiind unul dintre mijloacele principale prin care omul, prin harul lui Dumnezeu, se curățește de păcatele sale, se vindecă de patim și dobândește mulțimea virtuților. Ei este, cum spun Sfinții Calis și Ignatie Santopul început la toată lucrarea de Dumnezeu iubitoare, și de Dumnezeu iubită. De aceea, nu numai că suntem îndreptăți să vorbim despre ea în această parte a studiului nostru, ci este chiar necesar. Această rugăciune își are originea într-o veche practică de la începutul monahismului. Unii sfinți părinți îi atribuie chiar o origine apostolică, constând în rostirea neîncetată în gând a unei formule scurte de rugăciune care, dată fiind scurtimea ei, Înlesnește rostirea necurmată a rugăciunii Și reculegerea necesară pentru ca rugăciunea să fie curată În cadrul acestei practici Au fost folosite diferite formule de rugăciune scurtă Însă una dintre ele s-a impus începând cu secolele 5-7, Ajungând formula tradițională a rugăciunii lui Isus: Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă Această formulă S-a impus până la urmă pentru numeroasele ei calități. Este o rugăciune deplină, prin care este cer lui Dumnezeu în același timp ajutorul, mila și iertarea. În grecește acest cuvânt având toate aceste sensuri, care cuprind în esență formulele evanghelice ale rugăciunii, celor zece de proși, conform Luca 17 cu 13, a orbului din erihon conform Luca 18 cu 38 și Marcul 10 cu 47 și a celor doi orbi Matei 20 cu 31 Are un pronunțat caracter de pocăință, încă și mai sporit atunci când se adaugă cuvântul păcătosul, după cum s-a rugat vameșul, Luca 18 cu 13, răspunzând astfel îndemnului rostit de Isus la începutul predicii sale, pocăiți-vă. Este o mărturisire de credință, cuprinzând principalele adevărul de credință creștină. Afirmația că în unica persoană dumnezeiască a Lui Hristos sunt unite firea dumnezeiască și cea omenească, Afirmația că Dumnezeu este întreime, Afirmația că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Într-adevăr, numindu-L în rugăciune pe Iisus Hristos Domn, mărturisim unicitatea persoanei sale și Dumnezeirea sa, numindu-L Iisus Mărturisim firea sa omenească, numindul Hristos, mărturisim cele două naturi, cea dumnezeiască și cea omenească, într-o singură persoană și un singur ipostas. Numindul l Fiul lui Dumnezeu, îl mărturisim ca fiu unic al Tatălui, întărind totodată mărturisirea Dumnezeirii Lui. Totodată, astfel îl chemăm în rugăciune pe Dumnezeu Tatăl și pentru că nimeni nu poate spune, Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt, 1. cu 3, Rugăciunea îl cuprinde și pe Sfântul Duh. În sfârșit, spunând, miluiește-mă. Mărturisim că Isus Hristos este Mântuitorul nostru. De aceea, așa cum învață pelerinul rus, Sfinții părinți spun că rugăciunea lui Isus cuprinde întreaga Evanghelie. Prin însăși și această mărturisire, ea îi aduce lui Dumnezeu lauda, cinstea și slava care îi se cuvin cuprinde numele Lui Isus, care fiind legat de persoana Lui Hristos, are putere de, din puterea Lui. Îl așează în prezența sa și îl face părtaș al puterii sale, pe care îl cheamă așa cum se cuvine, tot așa cum Icoana îl pune pe credincios în prezența Sfântului reprezentat în ea, făcându-se să se împărtășească astfel de sfințenia aceluia. De aceea, acest nume, care este mai presus de orice nume, are îndeosebit puterea de a iubiri pe vrăjmașii nevăzuți ai omului. Așa cum spune Sfântul Ioan Scărarul, lovește și birește pe vrăjmași cu numele Lui Isus, căci nu este în cer și pe pământ armă mai tare. Și puterea are încă de a-l pe om pe culmele vieții duhovnicești. Fiind o rugăciune scurtă, ea are două calități. Lesne de memorat și putând fi spusă în gând, cu ușurință, repede și în orice împrejurare, Ia îi îngăduie omului să împlinească porunca lui Hristos de a ne ruga mereu, Luca 18 cu 1, și în denul Apostolului care reia porunca lui, rugați-vă neîncetat, 1 5 cu 17, pe care Sfinții părinți le-au luat în sensul lor strict, străduindu-se să aibă o stare permanentă de rugăciune reală, prin practicarea unei rugăciuni neîntrerupte. Practicarea rugăciunii lui Isus. Constă repetarea cuvintelor ei, de cât mai multe ori, până când devine tot atât de deasă ca respirația sau bătăile inimii, fiind astfel, chiar și în timpul somnului, o neîncetată ducere minte de Dumnezeu, după cum o numesc în Sfinții Părinți. Astfel, Sfântul Ioan Scăraru spune, ia asupra ta în chip nedespărțit, ca și aerul pe care respiri, cuvântul celui ce zice, cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Matei 10.22. Aducerea aminte de Dumnezeu să se facă una cu răsuflarea ta. Sfântul Isihie Sinaitul, care reia uneori acest îndemn, arată că în această rugăciune, inima răsuflă și cheamă pururea și neîncetat numai pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și încă, cu adevărat fericit este Cel ce s-a lipit în cugetare de rugăciunea lui Iisus, și îl strigă pe el de încetat din inimă, cum s-a unit aerul cu trupurile noastre sau flacăra cu ceara. Această rugăciune, care mai întâi se rostește cu gura, apoi în gând, ajunge să se facă în chip desăvârșit de la sine, de către inima omului, de unde numele de rugăciune a inimii, cum îi se mai spune uneori. Omul are datoria după îndemnul Apostolului, 1 cu 5,17. Să se roage neîncetată, aducându-Lui Dumnezeu o rugăciune curată, conform 2 Timotei 2, 22. Aceasta este după Sfinții Părinți, scopul oricărei nevoințe și, cum vom vedea ulterior, rugăciunea curată este cea care îl duce pe om la cunoașterea, contemplarea Lui Dumnezeu, care este țelul și culmea vieții creștine. Sfântul Isaac Sirul scrie că toate felurile și chipurile rugăciunii cu care se roagă omul, sunt rânduite până la rugăciunea curată, care este rodul și sfârșitul lor. Vom vedea ulterior ce anume este rugăciunea curată în toate sensurile acestui cuvânt. Aici dorim să luminăm doar sensul elementar legat de însuși caracterul rugăciunii lui Isus. este vorba de o rugăciune neîmprăștiată, în care nu este amestecată nicio o cugetare străină de ea. Aceasta presupune o desăvârșită concentrare a minții, o totală reculegere a tuturor puterilor sufletului. Prin scurtimea ei, rugăciunea lui Isus, înlesește o asemenea concentrare, ferindu pe om de rătăcirea cugetelor și împrăștirea minții, lucru care ușor se poate întâmpla în cazul unei rugăciuni mai lungi. Ea este deplin potrivit îndemnului pe care îl face Sfântul Ioan Scărarul. Nu te porni la vorbărie, ca nu cumva prin căutarea cuvintelor să-ți se împrăște mintea. Un cuvânt al vameșului a făcut pe Dumnezeu durător și un cuvânt spus cu credință l-a mântuit pe tâlhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuiește minții neluciri și împrăștierii, iar un singur cuvânt o adună. În altă parte, același Sfânt Părinte amintește învățătura apostolului. marele lucrător al marii și desăvârșitei rugăciuni zice, Voie să spun cinci cuvinte cu mintea mea. Și cele următoare: 1 Corinteni 14-19. Să observăm că formula prescurtată a rugăciunii lui Isus în limba greacă este compusă exact din 5 cuvinte. Desigur, pentru a ajunge la o asemenea concentrare, scurtimea rugăciunii nu este de ajuns. În timpul rostiriei, cel care se roagă trebuie să aibă o anumită stare duhovnicească și psihică și o ținută anumea trupului, care să-i permită să se roage fără împrăștiere. Sfinții părinți leagă lucrarea rugăciunii lui Isus de o metodă, unul dintre elementele ei cele mai cunoscute, fiind o anumită tehnică psihofizică. Punerea ei în practică presupune unele condiții, izolarea, liniștea, lipsa luminii, nemișcarea, poziția șezândă. Scopul acestei tehnici este să-l facă pe trup părtaș la rugăciune, astfel ca binefacile să se reverse și asupra lui, să înlesnească curgerea neînteluptă a rugăciunii prin legătura ei de ritmul respirației. Mulți dintre sfinții părinți învață că prima parte a rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să se pună odată cu inspirarea aerului, iar a doua, miluiește-mă pe mine păcătosul, atunci când aerul este dat afară. Cu privire la acest subiect, există însă metode diferite. Și al treilea scop al acestei tehnici este să înlesnească concentrarea, reculegerea și atenția. Acesta este celul principal al metodei. Astfel, Sfinții Calis și Ignatic Santopul arată că acestea n-au fost atornicite de Sfinții Părinți pentru altceva decât ca niște mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștierea ei obișnuită și prin luarea minte. Adunarea minții sau reculegerea este altfel spus, readucerea minții în inimă. Pentru a înțelege ce înseamnă aceasta, trebuie să știm că inimă, în limbajul asceticii ortodoxe, desemnează două realități, una spirituală, duhovnicească și alta fizică. Cuvântul inimă numește pe de o parte, potrivit principalei accepțiuni neotestamentare acestui termen, omul lăuntric, puterile sufletului luate la un loc, mai precis rădăcina lor. Ea este centrul ființial al omului, lăuntrul său profund, este tot una cu persoana lui. Pe de altă parte, inima desemnează, potrivit accepției obișnuite, organul ca atare al trupului. Ori părinții haști au constatat din propria experiență că între inima duhovnicească și cea fizică, centru și principiu de viață al trupului, există o corespondență analogică și în virtutea unității dintre suflet și trup, din care e compusă făptura omenească, o legătură strânsă, prima aflându-și să lași în cea de-a doua, astfel că ceea ce o tulbură pe una, o tulbură și pe cealaltă, cu toate că inima duhovnicească nu depinde prin natura ei de inima trupească. Mintea însăși este unul dintre organele inimii duhovnicești, cel mai important dintre ele, numindu-se de aceea, uneori chiar inimă prin metonimie, deși numirea de ochi al inimii, adeseori dată ei de către Sfinții Părinți, îi este mult mai potrivită. Cu toate că este prin natura sa nematerială și independentă de trup, își are și ea sălașul în inima fizică. Totuși, în chip obișnuit, mintea este despărțită de inimă, se răspândește și se risipește în mulțimea gândurilor, în afara inimii, ieșind astfel de din sine însăși. Și nu aflăm aici vreo contradicție, căci dacă mintea prin natura sau esența ei își are sălașul în inimă, prin activitatea ei, poate ieși și se poate îndepărta. Este vorba aici de una dintre cele două forme de activitate al ei, ceea pe care Sfântul Dionisia opacitul, o numește mișcare în linie dreaptă, cea care corespunde activității raționale, al cărui organ este creierul. A doua activitate a sa, numită de Sfântul Dionisie, circulară, e mai înaltă și mai proprie. În această lucrare, mintea, neîmprăștiindu-se asupra celor din afară, se întoarce la sine, se regăsește pe sine, rămânând unită cu inima. Și așa ea este ferită de orice rătăcire. Acestea a doua lucrări a minții îi aparține în chip firesc fapta rugăciunii și pentru ca să îi se poată dedica în întregime, cea din tâi lucrarea ei trebuie să înceteze. Altfel spus, mintea trebuie adunată din rătăcile ei din afară, întoarsă înăuntru, adusă în inimă și ținută acolo. Părinții sihaști, sprijinindu-se pe legătura dintre inima de carne și cea duhovnicească, au preconizat o metodă psihofizică, cu ajutorul căreia să se închidă mai lesne, netrupescul în casă trupească, după cum spune Sfântul Ioan Scăralul. Mai întâi, stând cu capul aplecat și cu bărbia sprijinită în piept, ochii fiind închiși, se caută concentrare privirii pe locul inimii, sau cum sfătuiește Simeon Noul Teolog, spre mijlocul pântecului. Sfântul Grigore Palama explică această practică astfel, cel care se silește să-și întoarcă mintea la ea însăși, ca să nu se mai miște în linie dreaptă, ci circular, pe lângă faptul că în felul acesta se adună, pe cât posibil, de afară, într-o mișcare circulară, asemănătoare mișcării minții pe care vrea să o realizeze în sine, realizează prin această poziție a corpului și o întoarcere în, înăuntru inimii, a puterii minții ce se revarsă prin văz afară. Pe de altă parte, se caută încetinirea respirației, reținerea puțină răsuflării, ca să nu respiri ușor, iar aceasta din patru motive, așa cum arată Sfântul Grigorie Sinaitul, suflarea plămânilor, care pornește de la inimă, întunecă mintea și risipește cugetare, răpindu-o de acolo, ca urmare sau o, o predă roabă uitării sau o face să cugete unele în locul altora, îndreptându-se fără să simtă spre cele ce nu trebuie. Dacă respirație lăsată în voia ei, înlesnește nestatornicia minții, din potrivă, stăpânită și reținută, o disciplinează. De altfel, se constată că atunci când omul cogete intens la ceva și mai ales atunci când se află cu trupul și sufletul în stare de repaus, acest dute vino al răsuflării se liniștește și invers, încetinirea respirației înlesnește concentrarea minții. Reținerea răsuflării și poziția incomodă a trupului produc o anumită greutate și chiar o durere, care, după Sfinții Părinți, sunt de mare folos celui ce se roagă. Pe de o parte, aceasta contribuie la reculegere. Înfrânarea cu măsura răsuflării, arată Sfântul Nicodim Aghioritul, tulbură și apasă inima, făcându-o să sufere din pricina lipsei aerului, de care are nevoie prin fire. Iar astfel, mintea mai lesne se adună din împrăștiere și se întoarce în inimă, tocmai din pricina durerii și greutății pe care le simte inima. Pe de altă parte, după cum arată Sfântul Nicodim, această greutate și dureri o fac să scui pe afară momeala otrăvită a plăcerii și păcatului pe care o înghițise. Și așa, potrivit spusei doctorilor din vechime, cu cele contrare se vindecă cele contrare. Înfrânarea cu măsura răsuflării, după cum spune în continuare Sfântul Nicodim Agioritul, subțiază inima cea tare și îngroșată, iar cele umede din inimă, fiind potrivit apăsate, Încălzite, se fac din această precină mai moi, mai simțitoare, smerite, gătite spre străpungere inimii și în stare să verse ni lacrim. Pe de altă parte, se subțiază și mintea, iar cugetarea devine neschimbată, neschimbată și străvezie. Prin reținerea respirației, toate celelalte puteri ale Sufletului se unifică și ele și revin la minte, iar prin minte se întorc la Dumnezeu. Altfel spus, Metoda face ca toate facultățile omului să se adune în rugăciune și să se îndrepte spre Dumnezeu, omul devenind în întregime rugăciune și unindu-se întreg cu Dumnezeu. În sfârșit, prin metoda psihofizică, mintea este lipsită de respirație și silită să intre odată cu ea în piept, până la locul inimii. Sfântul Nichifor din singurătate învață așa, adună-ți mintea, împinge-o și silește-o pe calea nărilor, pe care intră aerul în inimă, să o coboare împreună cu aerul inspirat în inimă. Iar Sfinții Ignate și Calist Xanthopol spun la fel, adună-ți mintea din umblarea și rătăcirea ei pe afară și împingând-o ușor în lăuntrul inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple o cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Să notăm faptul că această tehnică trebuie practicată sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc încercat deoarece, în caz contrar, există riscul ca ea să producă tulburări grave atât pentru trup cât și pentru psihic. Odată prezentate principiile acestei metode, se cuvine să subliniem faptul că ea nu este de neapărată trebuință și că rostul ei este doar să snească rugăciunea. Sfinții părinți îi acordă un rol propedeutic și o recomandă mai ales începătorilor. Admițând că se poate ajunge la același rezultat și pe altă cale, astfel, sfântul Nichifor din singurătate. Unul dintre principalii promotori ai acestei metode scrie: dacă ostenindu-te mult, o oh, frate, nu poți totuși intra în părțile inimii precum cum ți-am arătat, fă ceea ce ți spun și cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauți. Dă-i cugetării tali, depărtând de la ea orice gând, și aceasta o poți face dacă vrei dă deci pe Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și silește-te ca în loc de orice alt gând să strigi pururea înlăuntru aceste cuvinte. Iar ținând aceasta mai multă vreme, ți se va deschide prin aceasta și intrarea inimii, precum ți-am scris, fără nicio îndoială, cum am cunoscut și noi prin cercare. În orice caz, nu există nicio metodă care să poată aduce prin ea însăși roadei duhovnicești. Aceste fiind numai și numai darurile ale Harului Dumnezeiesc, iar Harul se dă ca răsplata credinței și râvnei în rugăciune. Metoda doar ușurează atenția la rugăciuni. Metoda fizică înlesnește drumul minții către inimă, dar nu îl face mai ușor. Într-adevăr, numai după un timp îndelungat și după multe și mari străduințe și lupte, se poate ajunge la rugăciune neîncetată și curată a inimii, iar aceasta, este un har pe care puțini bărbați duhovnicești îl dobândesc. Abia unul dintr-un neam, o spune Sfântul Isaac Siru. Rugăciunea lui Isus face parte din viața ascetică, de care este strâns legat, fiind în același timp început și desăvârșirea ei. Într-adevăr, fiind o formă de rugăciune, ea este ca orice rugăciune, condiția esențială a vieții duhovnicești. Iar ca rugăciune curată, neîncetată, Așa cum se arată a fi în forma ei de din potrivă, ea presupune viețuire ascetică drept condiția ei, adică urcarea pe rând a treptelor împlinirii poruncilor și a lucrării tuturor virtuților. În raport cu aceste condiții de natură duhovnicească, metoda psihofizică se vădește a fi doar un simplu accesoriu, în vreme ce lipsind acestea, ea nu este de niciun folos. Rugăciunea lui Iisus trebuie să fie neapărat însoțită de trezvie, pe care o vom prezenta ulterior, prin care sunt păzite în același timp inima și mintea, adică inima este curățită de orice mișcare pătimașă, iar mintea de orice reprezentare, imagine sau gând, străină de cuprinsul rugăciunii. Trebuie să menționăm de asemenea străpungerea inimii, smerenia și dragostea de Dumnezeu, pe care Sfinții Părinți le socotez deosebit de importante și absolut necesare. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că lucrarea rugăciunii lui Isus cere lupta împotriva patimului și de plină despătimire și în același timp lucrarea tuturor virtuților. Altfel spus, ea este nedespărțită de împlinirea tuturor poruncilor dumnezeiești.